і розповіла про нашого татка, якого я бачила з рудоволосою шльондрою в кафе. Так-так, я її так і назвала, дослівно. Мама казала, що має бути якесь розумне пояснення, що мусить бути... Сиділа сумна, і наче враз здалася мені напівживою, змарнілою, старою. Смерть батька, а тут іще це, якби я знала, що вона пережила перед від'їздом до Луцька, що побачила на власні очі. А потім, звичайно, як годиться, був скандал. Та, напевне, найбільше верещала я, тикаючи татковий підніс червоні трусихи та щитку. А він сидів незворушно і мовчав не виправдовувався, не просив пробачення. Тоді взяв свою дорожню сумку і пішов. Мар'янка встала з крісла, взяла пляшку з водою і, відкривши її жадібно надпила, роблячи паузу, збираючи сили та слова. Повернулася на місце, сіла, продовжила. Мама переживала, плакала. Я вирощала, як дурна, бо мій тато, моя гордість, моя любов, знається з хвойдою, вертихвісткою. О, я знала гарно переперчені слова. У мене були приступи люті, істерика. Бідна мама метушилася коло мене, як коло великодньої крашенки, а я, я любила їх однаково. А тато за три місяці ні разу не передзвонив, не перепитав, як я. Не приходили до нас і брехи старші. Лише Полінка, бідна тьотя Полінка, майже весь вільний час товклася в нас. Вона й грішми допомагала. У нас тоді були скрутні часи. Якийсь побутовий Армагедон настав, чи що, у ванній трубу з холодною водою вночі вирвало, то ми сусідів затопили. Колобільник зламався, а все грошей потребує. От тітка Поля і допомагала. Мама запевнила Полю, що поверне все до копійки, на що та лишень відмахувалася. «Я тобі більше замінила подруга. Ніколи не розплачуся з тобою». Поля й сумки з їжею приносила. І мене недоумково-то виховувала. Вона вміла, брутально, але чесно так, щоб мама не підслухала. Еге ж, якби не її суворість і чесність у поводженні зі мною, не знаю, чи вийшла б я з того ступору. Тоді ж мені тьотя Поліна і розповіла про те, як мама застукала на гарячому татка з тою рудоволосою хвойдою у себе в ліжко, і що мамі певне, це гидкіше, ще гидкіше і більше болить, ніж мені, бо... І не мусила більше пояснювати. Може, тоді я й була максималісткою, однак не дурепою. Полінка присоромила мене тою правдою, а це як відро холодної води вилити на голову посеред літа. А мама щодня приходила втомна з роботи і бралася готувати Вечерю для здорової, якінь мене, роблячи погідну погоду в хаті, переселюючи себе. Мені зараз соромно за свою поведінку, але нічого вже не зміниш. Мама тоді пережила пекло, то правда. Потім я випадково підслухала розмову мами з Полінкою на кухні. Посеред ночі о третій годині встала води попити, а на кухні розмова. Поліна гаряче переконувала маму лишити тата. Бо горба того могила виправить, бо він жодної спідниці не пропускає в універі жодної аспірантки. А раніше вона не розповідала цього тільки тому, що не хотіла псувати ту ілюзію щастя, яку мама витворила сама для себе. Мама слухала і мовчала. Мені ж відразу перехотілося води, і я кинулась до себе під ковдру плакати. Пізніше я дізналася, що бабуся Ірена пару разів приходила до мами в школу. Мені однокласники розповідали, однак що вона говорила мамі, я не знаю. Та мама ніколи про це не згадувала. А мама вдома та в кламані те саме. Тато тебе любить, він хороший, тільки заплутався. О, мама така. Заради щастя дитини готова на все. І пробачити, і відпустити, і вернути назад. Мені не ставало легше. І тоді до нас прийшла Ірена Георгівна. Відвідати онуку, а насправді познущатися з мами, і розповісти, який її синочок тепер щасливий, поруч з Віолеточкою, і що от-от подасть на розлочення, але єдине, чого йому зараз бракує, бачити донечку. І який би він був радий, якби його кохана донечка могла б приходити до них у гості. Знаєте, що я після цього зробила? Вигнала ту стару паскуду з хати. Ні, не вигнала а випхала силою за двері. А мама? Їй треба було тоді брати мене під пахву і втікати з цього міста, з того тераріуму до нормальних людей. А вона, вона як завжди, не думала про себе. А наступного дня до нас прийшов тато. Очевидно, бабуся переповіла нашу так звану розмову. Однак ефект – Відпочуто видався несподіваним, тому що він навколішки просив маму пробачити йому, кинувши під ноги оберемок червоних троянд. За гроші потрачені на Брехівські троянди, ми могли б безбідно жити цілий місяць.